Усі стулилися до нього, підставляючи спини пронизливому вітру. Підкидали скіпки ощадливо, щоб вистачило надовше. Тому, коли утворювали тільки свої, і ззовні його було практично непомітно. Степан, який, зрозуміло, отримав найкраще місце біля багаття, навіть розтібнув шинель, щоб тепло дісталося грудей. Кукуруза вже, певно, дійшла до шлунка, і звідти по труху розповзлася приємна хвиля на весь шківник, що отримав нарешті забуту вже роботу. Цікаво, як би конюхи застали Степана за погрубуванням коняки, певно пустили б у розхід як мародера. Не кажучи вже про дрова з офіцерського вогнища, отут би здійснилася мрія комсорга пенькова. При гріті мікроскопічною часткою тепла люди збадьорилися і загомоніли. Закурили ще по одній, хоч тютюн був у дефіциті. Ось мушки на двох, яку видавав старшина, не вистачало навіть влітку, не кажучи вже про морозяний січень. У нас старшина спир давав не перед боєм, а після. Щоб більше йому залишалось, пригадував Панчук, який у сорок першому до поранення воював під Москою. «Тема їжі не відпускала. А ти думаєш, наше лучче? іронічно подивився на нього Мишко. «Ротний мертвих душ в запіску включає, щоб на них довольство получать. Тока ми з вами ні при чому. Все з офіцерами ділить. Усі закивали, бо Одесит мав нюх на нелегальні оборудки. Панчук продовжував згадувати, ми тоді перший раз фріців в плен почали брати. Ідуть, як миленькі. Тільки так. Нікт шісен. І Гітлер капут. Комбат добрий був, каже, накорміть їх, бо хоч і фашисти, але пролетарії. Їх, каже, Гітлер обманув. От Панчук затягнувся махоркою і закашлявся. Потім сплюнув кислу голодну слину. Ну, а як поїли? Сіли чекати особістів щоб забрали їх у штаб. І тут один фріц, уявляєте, раптом по-нашому заговорив. «Та ти що?» – вихопилося у багатьох. «Точно кажу. Щось таке курли-мурли, але по-нашому падла». «Ну і що?» Панчук кинув довгий погляд у багаття, неначе там намагався розгледіти деталі події річної давнини. «Та розумієш?» – врешті сказав він. «Я поруч сидів». І як почув це, одразу йому в морду. Ну, якось так не витримав. Думаю, ах ти ж паскуда. Ну, оце тобі й ну, сумно підтвердив Панчук. Я в морду дав, і тут всі як налетіли. Той прикладом, той ножем. Так, що за хвилину нього нічого не залишилося, тільки гора м'яса. Навіть не з'йокнув. Не вспів. Мене потім особисти метарили, як то случилось, що ви учинили самосуд над пленним. А я що? Я ж нічого. Я тільки вдарив. Наш був, уточнив Василь Коцюруба. Він, як син ворога народу, мав хворобливий інтерес до питання зради. А хто ж його знає? Може й наш? Може й ні? Я вже потім думав, може він просто в школі добре вчився чи професором був. Професоров солдати не беруть, запевнив Панчук. Та ну, у нас в штабі капітан Мілєнтів, доцент з Москви. Так то у нас, не здавався Курянин. А німці своїх доцентів бережуть, бо в німців їх мало. Це у нас наука така сильна, що професоров тисячі, а у них це товар поштучний. А я теж мог пленного взяти, раптом обізвався завжди тихий коцюруба. Ти не повірив Мишко. Я під Харковом. Ми в контратаку йшли. Заскочив траншею. Там бліндаж. Я ногою в двері. Бац! Стоять троє фріців, і щось мені кричать. Руки підняли. Ну, а ти? Злякався я, опустив очі Василь. Ну, з переляку натиснув на курок, і поки всю обойму не скінчив. І от тепер, думаю, може вони здатися хотіли. Медаль би отримав. — Пулю би отримав, — заспокоїв його Мишко. — Німець знаєш, який подлий. У нас один так здався, а потім тягне з кармана пістолет і комбата. Раз і все. Так що не переживай. Буде тобі і що німців. — А як не буде? — сумно запитав Василь. — Німеччина, оно яка маленька. Я на глобусі бачив. Німців, мабуть, там небагато. А Степанові згадалося зовсім інше. Те, про що він не міг розповісти. Ті часи, коли він іще не був Шагутою, а був Святославом Ліщинським і жив у Бережанах, не знаючи, що таке війна та голод. Як вчився у Львівському університеті. Як одружився із найкращою у світі дівчиною Софією. І вона подарувала йому найкращу у світі донечку Марійку. І як все в одну мить розвалилося на друзки. Прийшли совіти, почалися арешти, потім втеча у село, потім цей клятий, а може благословенний обмін документами із Степаном. Бо хто зна, чи довезли б його до пересилки, якби довідалися про те, що батько був сотником УНР. А так, демобілізований польський жовніш, нічого особливого. Максимум заслання до якого-небудь Казахстану. Це роз'яснили товариші по етапу. Саме так і сталося. Щоправда, табір довелося будувати власноруч на порожньому місці серед безкрайого степу. А потім у нього приймати вже наступні етапи. Проте Гітлер перейшов кордон і всіх, кого могли, у серпні омбундерували. Якщо можна назвати мундирами, це страшне латане лахміття, в яке їх задягли. Дали гвинтівки і марш-марш-вперед. Жодного навчання, жодної теорії. Командир все покаже. А що командир? Він точно такий першачок, тільки з лейтенантськими кубарями. Дехто з призовників навіть стріляти до ладу не вмів. Добре, що Святослав Степан виріс у родині військового. Тому інтуїтивно розумів, що до чого. Кого треба слухати? кому коритися і що робити, бо інакше не дожив би навіть до цього 1943 від народження Христа і 26-го від власного народження року. На війні все не так, як у цивільному житті, тому військові родини зовсім інші. Там дітей привчають з одного боку коритися, а з іншого думати власною головою, щоб підкорення не перетворювалося на солдафонство. Саме ця звичка думати власною головою і рятувала Святослава Степана у перших маршах та боях. Саме через неї він точно розраховував сухий пайок, щоб не з'їсти все у перший день. Саме завдяки їй засвоїв непросту науку військового життя, яке дарує сюрпризи у найнесподіваніші моменти. Взяти, наприклад, шинелю. Статут забороняє знімати її на передовій і ті, хто сліпо виконували це правило, лягаючи восени спати на вогку землю, зранку перемерзали так, що відірвати можна було тільки з приполою чи навіть із половиною шинелі. Коли ж ти у порушення правил знімав шинелю, підкладав половину під себе, а другою накривався, то зранку підкопав багнетом примерзлий ґрунт, потім бац-бац об камінь, і шинель, сілу та майже чисту можна надягати на плечі. Те саме з лопатами, які на передовій завжди в дефіциті. Дуже швидко Степан зрозумів, що лопата – це життя. Хто має лопату, одразу копає собі шанець, а хто не має, лежить на землі під кулями, чекаючи на свою чергу загинути або отримати інструмент. Саме тому він завжди намагався першим схопити лопату, поки молоді сумнівалися. А чи не доведеться бува більше працювати тим, хто має знаряддя? Бо війна – це не просто робота, а робота – зі збереження власного життя. Звісно, те, чого вчив у дитинстві батька, і те, що діялося у Червоній армії, важко було навіть порівняти – Бо батько у страшному сні не міг побачити, що перед атакою комуністів будуть ставити позад глави, щоб вони стріляли у тих, хто затримується або залягає під вогнем. Він уявити собі не міг особливих відділів, які спеціалізувалися на розстрілах солдатів власного війська. Степан один раз бачив, як це відбувалося. Побитого, ледь живого хлопця, провина якого полягала у тому, що він не застрелив товариша, який перебіг до німців, тягли по підруки до дерева, босі ноги волочилися по землі. Рот відкрився у ньому крикові, бо всі звуки з легені вже вибили на попередньому слідстві. Його прив'язали до дерева, зачитали вирок, і за командою вогонь, троє солдат, що їх насправді. Не відрізнити було від засудженого, таких само худих, лисих та вухатих, вистрілили з гвинтивок. Вони пожаліли свого товариша, тому стріляли невлучно. Кулі потрапили у ноги та плече, викликавши у прив'язаного гортанний нелюдський крик. Лави здригнулися від цього крику, поки капітан Особіст дострелив бідака зі свого пістолета а потім дав по мордам виконавцям вироку, попередивши, що наступного разу вони поміняються місцями із засудженим. І Святослав Степан зрозумів, що іноді влучний постріл може стати проявом гуманізму. Він слухняно йшов у наступ, коли гнали, тупо стріляв кудись вперед, тому що командири попереджали, у кого залишаться патрони, той саботажник. Але сам поки що не вбив жодної людини. Він не називав їх ворогами, бо в глибині душі розумів, що за інших обставин міг би опинитися по інший бік фронту. Проте, якщо вже потрапив сюди, треба змиритися. Святослав Степан не вірив німецьким листівкам, які обіцяли перебіжчикам добру їжу і теплий прийом. Хоча насправді йому пощастило. І частини, в яких воював, жодного разу не потрапляли в оточення. Але оточення – це одне, а ініціативний перехід на сторону супротивника зовсім інше. Це зрада. І не якихось там комуністичних ідей. Бо німці такі точно соціалісти, а зрада своїх товаришів, з якими ділиш пайку махорки, шматочок тепла і кавалок душі. Степан Мшагута став справжнім солдатом. Він не ліз у герої і водночас не ховався за спинами. Розумів, що має зберігати своє життя для того, щоб битися з ворогом. І тому, що десь там, за лінією фронту, чекають на нього Софія, найкраща у світі жінка, та Марійка, найкраща у світі донечка. Розумів, що має вижити, але не ціною життя ближнього. Розумів, що у будь-який момент може наразитися на кулю, міну, снаряд, багнет, бомбу чи інший людський винахід, створений для знищення собі подібних, або опинитися прив'язаним до дерева перед трьома солдатами та особістом, якщо, бодай, з кимсь, поділися своїми думками та спогадами. Тим більше, що пильником сорк п'яньков прискіпливо приглядався до кожного руху зрадника хохла, і, здається, ладен був залізти в голову, під коробку, щоб викрити там потенційного ворога. Ні, Святослав Ліщинський залишився десь далеко на рідному Тернопіллі, а тут і тепер був тільки Степан Шагута, мовчазний, хазяйновитий, непримітний і надійний вояк. А може й не існувало ніякого Святослава Ліщинського, гімназиста, студента, нареченого? Може, Софія і Марічка це лише виплід фантазії, який покликаний зберегти людську подобу в одній з тисяч мовчазних худобин, що їх женуть степом. Може, вони вигадані лише для того, щоб з'явився сенс виживання у цьому кривавому котлі? Чуєш, каже, гола людина у темряві світиться, вивів Степана з роздумів голос Василя Сюруби, сина ворога народу. Ну, а ти що? А я кажу: давайте перевіримо. «Знімаю шинелю і показую. Світиться?» Він каже, «Ні, я, ну от». «А він знає, що?» «Що?» – спитав заінтригований Мишко-одесит. «Каже, ти, боєць, сильно вумний, сперечаєшся з командиром. Сказано тобі світиться. Значить, що треба казати?» «Так точно світиться», – зареготав Мишко. Василь зрадів. «От-от, я так і сказав, так точно світиться». Він побурчав і пішов. А я досушив одяг і тоді вдягнувся. Бо не будеш же в мокрому ходити. Степан Шагута потягнувся і сказав.